Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио. Европейската мрежа, безусловен базов доход Европа, от няколко години се опитва да създаде условия за широк европейски дебат върху идеята всеки човек. Независимо дали работи или не, да получава заплащане, с което да покрива базовите си нужди а всичко, което изработи да е допълнително върху това базово заплащане. Предложението за въвеждане на безусловен базов доход опита в рамките на една година да събере достатъчно подписи. Един милион му трябваха от поне седем страни-членки, според изискванията на европейската гражданска инициатива, за да принуди Европейската комисия да проучи внимателно идеята и да организира публично изслушване в Европейския парламент. Това не стана, не събраха толкова много подписи в състава на предишния Европарламент. Но това не Възначава, че няма да се появи отново под една или друга форма на хоризонта, особено когато видим, че Жан-Клод Юнкер, така известен и като мистер Евро, още преди няколко години по-своему подкрепя идеята за безусловния базов доход и така наречения евродивиденд, а само преди 6 дена на 15 юли потвърди, че ще работи за въвеждането на минимум социално заплащане във всяка една страна членка на Европейския съюз. Думите му буквално бяха, цитат, гарантиран минимум до. Доход. В Твитър потока под каштага на безусловния базов доход виждаме и припомнянето още през 2006 година Жан-Клод Юнкер повдига идеята на ниво Европейски съюз в едно многократно цитирано интервю за Франкфуртер Рунчао. Пак в това интервю наред с пламената си защита на еврото, мистер Евро говори за европейската общност и като социална общност и казва работещите имат право на минимална сигурност. Според него кризата само възпроизвежда бъдността и неравенството а те са опасни за цялата система, защото могат да доведат до възставане срещу нея. Парадоксален обаче е факта, че призивите за социална Европа и за гарантиран базов доход идват не от партията на европейските социалисти или от отделни социалисти, а от център дясно политикът бивш премьер на Люксембург Юнкер. Тези идеи обаче имат добра чуваемост и сред зелените в Европа. Що е то безусловен базов доход или също така наричан и гарантиран базов доход и има ли почва у нас? Сега ще разберем от Емил Григоров, преподавател в колежи и в университета в Квебек. Простичко казано, всеки член на обществото да получава определена сума, една и съща за всички, с разлика единствено между пълнолетни и непълнолетни. И то достатъчно, за да покрива основни нужди. Именно, а не унизителна. не унизителна. От къде се взимат средствата за. Икономии се правят. А, от, а, на първо място, с, разбира се, той обезмисля абсолютно вся, всякакви други, според а, десните адепти. На този а, безусловен базов доход, всички други социални помощи и всички други надбавки, и така нататък. Веднъж от тук си икономист, втори път си икономисва от съкрещаването на администрацията, която обслужва социалната защита. До две трети могат само от економии да се реализират, което е и подводния камък. Крайна сметка, левите, социалистите, няма да дадат тях тая идея, защото това означава буквално разтурене на социалната държава. Отпадане всъщност на системата на социалните помощи. Абсолют, абсолютно отпадена тази система. Защо ви Вълнува тази идея, чисто изследователски, или има и някаква вълнуваща социална мечта. Да, да, тя ме вълнува като, като философска идея, и тя е по происхота ми философска идея, защото се среща или може да се извлече като интуиция още от Томас мор, от утопията на Томас мор. При Томас мор за първ път се появява идеята, че обществото има задължение към, към индивидите, както индивидите към обществото, Тоест, че не е нужно да работиш, за да обществото да ти гарантира най-малкото В а, Европ европейски условия тази европейска гражданска инициатива не успя да събере нужния брой подписи, за да се разглежда от Европарламента до а, този момент. Българска петиция имаше, която също беше озаглавена така, Безусловен базов доход. Тя събра 857 подписа. Предлагам да чуем какво разбират и как се отнасят българските граждани, като една от националностите в над 500 милионния състав на европейските граждани като цяло. Добре като идея да се осъществи, обаче мисля, че няма да стане България защото много хора се възползват от това и няма да искат да работят. Хората, които не са се трудили при животи си, нямат право да получават облага и на гърба на други, дали своя принос за държавата и за економиката. Альтернатива за тези хора, които са работили, но по стечение на обстоятелството са останали без работа, нямат полез за развитие на своите способности. Тогава да, но тези хора трябва да се помагат, защото те желаят да се развиват, а хора, които не желаят да имат никакво развитие, нито умствено, нито работоспособно, нямат право на този доход когато човек има подсигурен доход за който не се труди този човек ли би бил стимулиран изобщо да се включи в производството, макар и да може Зависи от размера на дохода и да не би да се наложи половината от дохода за месеца да се даде за данък. Емил Григоров, дали безусловният базов доход ликвидира безработицата? Да, ликвидира безработицата и а, създава едно а, качествено ново отношение към труда. Обществото на практика признава за труд нещ, дейности, които не се вписват в пазарната конъюнктура и не се заплаща за тях. Дали обаче това ще замени един несправедлив обществен строй с друг по-справедлив? Не, защото по никакъв начин базовия доход Безусловният базов доход не премахва неравенството. Да, в най-добрия случай той премахва крестящата бедност, но не и неравенството. Впрочем, Юнкер казва, че не е необходимо той навсякъде да е еднакъв. По-богатите страни ще е по-висок. Тогава няма ли различията, класовите различия между бедни и богати, вместо между хората да се пренесат между държавите на географски принцип? Абсолютно, абсолютно. Това, точно това ще се а, случи. А ние, ве, ние сме длъжни вече, ако искаме да разберем един феномен, на да го мислим в глобален мащаб неравенствата рискуват да станат още по-големи и още по-рисковани в глобален масштаб. Така, че... Да, така ще стане. Така ще стане. Ако се приеме. Благодаря ви, Емил Григоров, върху една вълнуваща идея, която е част от европейския дебат. Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио.